ولئن كنتم <تصفيق> انما حدث بعدهم ما احدثه الا من الا من تبع غير سبيلهم ورغب بنفس ينهم مكتوب دو مرغم عبد العزيز رحمه الله دغی صحیح 77 شو و دغه خیره صدا پاتی دا پدیت کی ولئن قلتم داو سبازی ترا ذات وَلَيْن قُلْتُمْ كَشِرِتَّاسُ وَاِيْ دَا قَدْرِيَوْتَ خِتَابْ دَيْ اِنَّمَا اِقِنَنْحَاسِدَ وَحَتَسَ بَعْدَهُمْ شِن نوے پیدا شوئے دے پست سلپنا ما آهد سولو نرے پیدا کرد غیلرا إلا من اتبعا مگر آغا چاچی آغرواندی غیر سبیلهم پیلاود لار دا آغو ورغیبه بی نفسی آنهم او اړوللی د ځان خول داغونه دا خبره تاسو کوي د مسم دی دی زمانه ک تاسو په خالي نو ډیر خلک دا خبره کوي چې ی تاسو مذبی خلک او مونږ چې کم دی نوسیکو لر خلک اوستاسو ځانله طریخ کار دی اوظان ل طریق کار کار ندالتي <سؤال> دې ترا زمدا ما پته چې دا قدر یو وي مونږ چې کمسه شروع کړلې مې مونږ روشن خیالي او روشن خیاله هو خطيب سي وای چې سپه نه ګړي سپه وای چې په بازار کې روانو هله کەی پورته کړو هانته به برخاری و چاورتری چلے غلا کې اس کتا کا نو چمشا دروشن خیاله ما نو دازي خبره کتا سو کوي داږي جواب داره چې جو فإِنَّهُمُ السَّابِقُونَ نَغْسَلَتِ الصَّالِحِينَ اغه دي اغه السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ یعنی په کمالات علمي او عملي او کې غمختي شو دي فقد تكلم فيه بما يكفي ووصف منهم ما يشفي بتعقيد ذراغو كلام کړه دې تدبیر په غاره کې اغتی کافی دے او بیان کڑے ادینا اغا چا رسینی اخی انہی کافی شفی بیان میں فما دونهم من مقصر اغتی د دیونہ کتہ من مقصر یا مقصر کمقصر من مقصر و ادریدو وما فوقهم نشته برد دیونا من محصر زید کشب یا کشب این او کم بیان کرده دیونا که کترات للم نشتی و دیونا پرته هم تاکنشته چه دیونا وازیح بیانوش ملکه اغه بیان چې کم دین واغه پرده او چه کم دیونا پرده دیونا او بیان نگذتو او اپراد او تفرید سنو میشو علکه؟ کد تی څوک راځي دا پریجو اخوات سو زیدا به <تكلمة> مقصر د مس درمیمی یا مس دغه ر ظرف څخه غلط اوره سي محصر ام نه محصر کښبنه يوم مقصر د بندي دود ود له دون له وقد قصر قوم دونهم فجفون قوم تافي سرا بنديز کړي او دېدل کړي او قوم داونه کته او سختی صحتي کړلا و تر ما هرانهم او مخکې شو دي دا غو غلو او غلو کړلا یاته یې کړلې مخفری پراټه کته چې دینو او تفریت او چې کړو په پراټه وینه او دا سلف صالحین به نه زالک دې ملت الهدا مستقيم په ہدایت برابر کتب ته تسلن قرار الجقدري دعوت کس قد لیگلهونه جواب ورتیه تللی کړي چې تته پوس کې په اړه اقرار مې کړی بال الخبير باذن الله وقاتنا خبردار انسان الله په حکم واقع شوی ما علم ما حدث الناس من محدثات ما تنه دي معلوم هغه چې پیدا کړي خلقو د سنوي پیدا کولونه ولبتدعوا من بدات او ناغو ایجاد کړي یې ییجاد نه اب ينوا د ډ اضح اثررن فاعتبار دا سر سره وله ات او ډیر مض امراً پاعتبار د ره من ااققرارقدر د اقرارقدر په نو خبرو کې چې نو پیدا شوود او بعضثباسي باک کېږي د اقراج منقدر نهچته خبره ب د پر سوال راين ک د اقرارملقدر دا د په محده سااتو او بدهاتو کې مدا اقرار بالقدر تچیدا محدث ویلی کی مبتدا ورتویر دی مدا په اعتبار دنه کلمه دی لو صرف مخالفت دغه پرخ زالو متکلمین کوم دلایل ټول دغه مخ کی غوډی درنه او درل تلپ او ساده خبره کوله او متکلمین دغه پرخ او باطلو په مقابله کې نسب دا دی لو کړو سره دیته محدث ویې په شی الله لقد كان ذكرا لقد كان ذكروا بالجاهليه والجهاله لا تقدير دم رحم نے ذکر گلے دینر پ جاہل یہ کی جاہلانو خبري کوي پخپل کلام نسلي کي پخپل شعر کي يعزون به انفسهم الا ما فاتهم لو تسلي ور قال قد يخل زانون تاسو چتي پورت شو اني بهي له تقدير کي وو اگر جاہلانو بیا زیاد نو کولی دراتنم پسوی نامګر بشیدت سره او په تاثی سره کظم چې ګر کړې دي رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث کی او دونه مشمه یې رګل کړو او قد سمعوا منه المسلمون و تاحیف اوریدل یو دينه مسلمانانو فتکلمو به نو خبری کړي په دې په یاتی په ژوندن به ترام شو باد او پاتی او پس لوضان بهريط لاميه يقين نو فيقين سرا وتنسليم انه پس زانس بارلص على ربي مكمل القول رب وتدعيف انفسهم يكون شي لم يحتي به علمه او لوجدكم جورتيا جنب سندرينا جويوش وتدعيفا فده بارد مضبوطه لي ان كن دخلوا نفسن اي يكون شيء او دلویویی لم یحط به علمو تقیب دا اللہ علمی نو او دلویوی این پریمز بودشوی اوشی دیشتی او در کتاب داگا او نبایی تلیف کی تقدیر داگا وینو ما ذالک لسی محکم کتابی او دادا در طول سره سر جنامہ کی ذکر شو چې مخ کی خلق در بیان کردی پیغمبر کردی محکم کتاب کیمشتے مینو در محکم کتاب نه اغسالف و صالحینو حاصل کرده تغذیر و مینه تعلموه لدین ذکره را و الان قلتم لهم انظر اللہ آیتا کذح دوزا اغا قدریوث اترازات ذکر کیده قرآن دایتنو ببارکی خدلتی اغنی ذکر شو او کتاس اغای چول اللہ نا ذکر دفتان کیا ایتا ولی ما قاعل کذبتان کی خبری اول کرده اغیر سانده جواب داده کتاب زدومرخه نه پوی لکه د صالحين <سؤال> صالحین پوی دا لقد قرؤ من هو تاقيغ رسل صالحين نو استريو دا جنا ما قراتم چی تاسو تللي او معلوم هر او ته معلوم او تعويل لري او چې تاسو نه خبري وقالو بعد ذلك او ابو وینا کلي دی نه بس كله بي كتاب الجاتول کتاب سره وقدرنا بتقديره وما يقدره يكون سجب تقدير كي وكي يسج الله ولي كي يسجو ولي نكي ولا نملك لانفسنا فلا ضرر منه ما عند الله بالطمر ثم رغبوا بذلك ورهبوا هبيا دائم نواجه په د تقدير باندې وی اعتماد کولو لکه په هدي چې نواجه په د تقدير باندې وی و بیا وديو رغبوا بذلك ورهبوا پس دې نه اعمال صالح او شوق وکړو او یری دلبا دغه د اعماله <سؤال> نا یره وستر د تاریخ په ترتیب مې دا مکتوب د ورک عبدالحزیزو خپل په اعتبار کا د مشکلو شاید چې تدریب په مقصد کوشوي نایت وای ابدالله <سؤال> ابن عمر یو ملگره او د اهل شامونا در سبی خط کتابت لی کلو ابن عمر و تری ما تر اسدلنی تیتا خبری کرنی فیشی من القدر پیوشی کې تقدیرنا فا ایا کان تکتو با ایلیا ازانو ساتا در خط لی کلو نمات رکمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و دن دی برمیلی انہو يكونوا عن قريب لتيوا ذي ما قومت اقوام صمما ومن يكذبون بالقدر جواب التكذيب تجذيب في القدر تقدير تجريب باو كانوا ما زحد كتابت ديوانه kiawane دا حدیثی زیگر کرنیدی دیدی حسن رحمه اللہ بازی واقعات کیا حسن بسری رحمه اللہ دا یعنیرلی شخصیتو او پاغبتی بازی خبری منصور شوی مدین اخوا مستنید لاغم و تعلق بازی خبری زی کرکی او تاسو نه یو خبره او کې چې بازار دي خلک چې هغه نازنه مونا خبرې کې ځای دقیقت نه ناخبره نه لري کتاب د اولټو ملک کې ولې کې چې مناسب نه را د دې کتاب د تمہ را لګې ښا له کوم ته زموږ سادهګان خلک یې حد نه الحمد لله رب العالمين اصل شكملاتي بنياد الذي يبني خدي شويده وموجوده ذمعني کې بسيط ترقيې سر پاګميش رواني نه دا ارشاد التوحيد والسنه والذي فانم انا مپنانو تير مولا پسي خبري کو انا پګم ويري مولا پسي خبري کو دا خبري په ذل تاسو چې کوم ده خبري پاک قد دان پي کوي اعظم مشران ني المتبازخ الخلق دي, دي اغا پر نسبت او تکي واغا رسي ندي اغا الغلبكاري چاغا پر نسبت التني کوي لك او احياده سنت قوله او داخلك چا خو نسبت او تکي ديو احياده بذعت کي تصدق کيږي مسبب حسن بن بصري رحمه الله جو ندا يودير دا چباځ یو وخت کیا غو پواز کده سی او خبره کړي کداغه نه باطل پرست او غلط مقصد غستو او جابه تاریخ په لور ته نسبت کول او د خپل ته ید د پاره نورست باځه راشي روایتونه مستنید ذکر کوي چې بریګراغي تسبيه و شي او د غلط خلقو هم د په طریقه ده د پنځه پیر شه قران هم لیکلي چې کله ما لا له هم شریعت ال <سؤال> ادمه سواد س پرسغې بیا وینه اگرانی شو غاٹ اور پریدی مدام د اهلی بدو یو کار خالد الحزاوی ما حسن بن سریتو سعید ما خبر کا دادم علی السلام په واره کې شاهد اسمان د پربیدا شکر د زما کې د پارو هغه نه کې د پارو پارو بیا ما خبر کا کچرتا زانتا تلوي او د وريني خوراک نه وکړي وسنګ او ويدا تي نشو کېره خامخا واغره دي نه خوراک کول دي کوي شو په تقدير کې ما خبر کړي قول د ما انت ما علی به باتيني تاسو په خیلام د د باندې گمراه کون کی چال را الا من وصل جهنم نو وي ان شياطين نه پتوني دي شيطانان څنګه گمراه کوله الا من اوجب الله عليه الجنه مگر اوجب چې الله پاک په نو دې سره د سې تفسیر وکړو چې دغه اهلي بداع د دین استقلال نسی په خپل غلط او قایدوباندي چې معتزلي دی او خالق د افعال او اختیار او دی نسبته عبادت څخه مندل دې هغه ته تفسیر لري او په لور چې نسبتا الله تعالی د خلقوش او دې لپاره به دې کوم جنات په اړه جنته نه هنمو په اړه ځانې نه الله په دې اړه ګړې مڅنه چل نه مې راځي جنم ته چل نه مې راځي جنم او يا سن رحم الله puisse خلقه خبري ته يا خبر شو <م appreci PTSD> ناغه وېدین اسمان را پر وزم ز مکیته ده زم خپل دینه زه دا ویم چې امر او بيدی کار زم په لاس کې پزې دان ته نسبت کوه کم تاسوه هه په دې باندې د متولې ښایله راځي چې همو په لاس نه کړو په دې نه نه کړو دا نه نه د خپل کوه او دغه تر د مو خاطر غره حسین بن بشری په حسین بن مجلس مناقض کې لري د پريورت شوای کیواز وکي مې زاروي تیک نه ماته ټیمه و خلک راځم شو نو او ته خطاب وکړه همې د ایمان ویری د لري خطاب کوم کړي ده نه چې تاسومره به تر خطاب یو څړې بریمن کې دا او کوه او من خلق شیطان شیطان رچا پیدا کړي نه هغه سبحان الله هل من خارق غير الله ای خالق د الله نه بل سوکشته الله شیطان پیدا کړي الله خیر پیدا کړي الله شر پیدا کړي ناصری وکات له الله الله اذا بيديان میراث کی په یک دیونه على هزه شر ترنګ پدی چې شیخ باندې دیو درو وای او نسبته درو ورته کوي نفس له ضمير مرجمه وتن کی را شر په کې مونږ نن باسي دی پرې ضرورت الله ځانته نسبته ښه اين ده ديو د دي ایمان بمذ كده حيلوا لو واقفش الله بسم الله تو ايا او ده روغوي پاغواندي او ده علي او ده سقوله چ کلمه تکرار وکړه تکرار نام د لایم به ارسنه یې کلا واقعه تاسو شربت اوریدل ما تقرير کې پس وی جهاز راه الحسن الحسن راه حسن باندې به خلق ته غيستو ډیره خبرې هغه د غلطو کې نسبت یې هغه تکول غری زمانه کې چې اهل بدعه بدعات نسبت دی وبن تکي خو دي خلاف نو اوبه دلاره وېده ته څنګه ته خبره کوي زموږ په ماته کې یا راي دا څنګه بچي ما نه دی وینې تا بلن کیږي ته په کې نه سی او ما خو یې هزارای الحسن لازم ما خپړای دا لا یې بیرته نه انده سی داخلك په سنبسي بچي د روغ وي ښا په سنبسي بچي باندې یوې سچاني چې او ان کار د تقدیر نه د غوری دهقدر دا ی منیکو شو تاسو نو دو چې حسې به د خبر بت کوي ی نپې بزار ک همی ک کوي په باندې خپله را د لې زمان ک چې خپل نسبت د یو بندته کوي نو دا خپل ات برې ک کو یو اغ چې د په ونه کې پهغز د ادعوت دی اگر دا خلاب تینوی علی سمین قولی کذا علی سمین قولی کلانکی خبرنه او پلانکی نو اگر بکدار رایی دا دو قسم خلقو چه او پا حسن بسری پسیلی که او دا ار زمانه که خبره ځان خبر ازان که او تاسو مغلوب نشی بباره دا حسن بسری که دا غرائی د اهلی سنت وال جماعت محبتو که او سعی و اچھا اوبني او دا خبره ورکه ورچ کمن تفته و چې داسنی بڅري خبري بد تاسې خلک چته یو دا غینه په غلط مقصدونه اخلي نمونې کتل په کتاب په روجو دا باندې کتاب او مغوا کړو په دی باندې گواهن لیکن موږ چې خبره در خپل نووت را تحملو اب انشوري مونته پته داګنه وداستې جوړي خا جی تو کړه دا خبره شو نو رويتي بیا ودز د مشتبيخه باندې نه کوي دا غي نه اهلي بيداح بل مقاصد ثابت دي ها تفسير دې کړي دا آیات جب ته مگر ده بعد د تقدیر شي او بازي وې چې د اسبات ته اسبات جامد استوارت ثقه خلص کو خلقن تفسیر کړل <سؤال> ali bidawana اصل <سؤال> کې ګرای عبارت اعلی شي نو بیا اسبات دی ده کہانی شي نو بیا اسبات بهتر دي ویری تاسو چې تفسیر انده کړدیو اا چرت مغرد فقو خلقنا او کنا علشن علي اسبات په استفاده تفسیر ما مصدر جوړول <سؤال> خې والله يتقوا الله يا ايها الناس قال اتقوا الله وثناء والطاغر ان اقوم فوالله انهم عايشين في ماليه في هذه الدرجه فاريد ان ادعو اسمعوا برعايه مدينه ضبطوريا واحث عليه الزواج ديور من تكاد امورها بانكته في الجريمه او في العقاب والي قاعده سامتني برعايه اسم يحيى قال لي الذين قراتهم الشمالي اننا عليهم ان تصد هذه على احمد يقينا على بالله ربنا الذي القال خبر <مار> داره شودي الموطنتون هغه جوورتیا کوون ک په پاس دا خل ديشا د اقاتو په ذریبان دی د تقدیر په مصررک تاسید جوواريي چې خل شوهک بعضې مسائلله چې د پاقل نه مد لکه د دراک چې کومه عات دی نو دستر یو کار دی دا غغونه نهشي کو د غغونو یو کار مدرسې د هوا څیکومکارینو عقلانه جره سیرې ادراکوي نو که نن دې وشي ادراک وکړې د باندې شي کولې دې بکیا کیا بیا کوي په مخ سنت بیان د لزوم دعوت الهی د سنت ته چقې تداوت خلا ورکی نو دا با خاص شو مکيام نبی رسول اللهي چاچي سنت د دعوت ورکړو د هغه لپاره به اجرې خوشاله د حضرت راچا چي دریتابې ده نه نو کومه دا او د اجرونو څخه سيزه او چاچي ګمراهي ترابل لوک په دبانې غوناي خوشاله غوناون د حضرت تابیداری پی او دا به دا هغه د ګنا نه سره کمي چې ګني بدې سره دا غو نا کښه خبره چي څنګه دیو ګنا ملتزي حاصل کی دا د عزت ازلال از لال خدامل وې ته سلام تعلق ساتي چې جرم په اعتبار سره اغه مسلمانان دې رغټ مليمان دي یو څه الله نه حرام خبره مارو اصل په شیو دی کتاب ابو داؤد کی د مناقب و مباحثه اگر چې مناقب و احادیث راولې صحابه کرامو یا د نور خلکو خدای چې ذکر کړل دین دای په بل هيڅ ذکر کړی نه شد عقیده دې چې اعلی سنت و الجماعت عقیدان صحابه کرامو مبارک دي لارچ اصحابه كلهم عدول می دا په خپل منځ کې بعض نه بعضه تزیرت شته او باکی أو... د سنتو الجماعت کیم اقیدادات مغوازه ده د دې مقابله کې کوم روافيش دي شیعه بدعات والا دا هو کې د خلافته پدې مناسبت سره دا باب ذکر کړل ده د علی سنتو الجماعت اقیدادات چې په صحابهو کې د ټول د او ابوبکر صدیق بیا عمر بیا عثمان بیا علی اگر چې نو عثمان او د اجر زه هم مبارکې دې ته خطنه نه وي او ابكر عمر د شيخين و باز یو د موث خلیفہ کړی چې په تفضیل عالی قائل لیکن هم اهلی سنت داوي چې څنګه د هغه خلافت په هغه ترتیب سره دا مقام دا غینه پس بیا صحابه کرام په خپل درجه کې صدقونو په اعتبار وره دي سره جماعتونو په اعتبار وره دي صدنه د وطنونو په اعتبار وره ته دا کارنامو په 35 بار نور دا تفصيل لیکل خو كلهم عدول دی حدیث کې همدې خبره ده ابن عمر او ابن ابن ابي نبيه د زمانه کینه برابر ورته بیا عمر بیا اسمعان بیا عبد الله صاحب د بیستم او ومن کې په اذن مونږه اگر چې بنفسی وو موند نن پیټ د ما ته پوسو کوج دي شروع کړو ما له اوس پوښتوس عثمان دې شروع خدا د نه سوال بدل په مور دې به ته خې کنه په څنګه يما اني لا رجل من المسلمين زوداو مسلمانانو شان او تړای خپل دا عج او او په سوق وی حق په ولایت غالیو مدته اختید ابو بکر و خلا د عمره و خلا ټول انصار و خلا ازما ګمان نه چې دره محبوط العمل له سوق درواطس نازلور خپل <سؤال> پیر دي او ورسته کومو خپل پیر رشید عمر بن عبد العزيز ته دي حکومت تقریبا برابر برابر دي له نور چيو باقي با دي ده څو رخني چره دي پشان نو مخیر صحابه کرام مراتب ذکر کړل نو په خلافت خبر رااله نو خلافت کی د غوسنګ ترتیب سوا قشې په دغه طریقزه تبذیل لید د دې سو خلافته د 30 ذل اهد سنت الجماعت نه باندې دي سر سرغستوا مستنی په د بازي خلפו بني اميو غسیرت سیئهم ذکر کیلئے کہاجاج بن یوسف داغناکار خبري وم ذکر کی نگتی پی زیدہ تا تبین الاشیاء سید عبد الله بن عباس روایت ته چبورن زمو بیان کوتی اسو راوی نبی علیہ السلام ته یما بیگاش په خو ودی دو ودی ما یو وری را تی دلہ او شاحت مالی دل خلقی تکففون بی ایرهم چلا سنع او تاو دکریو فالمستکسیر چا تی زیاد راگیس تا والمستقل چا کم وما تیو رسیو خدیل اشو چا غرسیدون کی والاسمان نظم کتا نم اولی دلتال رئیر اللہ پیغنبار چا عدوانی ولا تباغی وخطی یا غوانی و یا صریبال نغام و خطم یا غوانی و یا صریبال و خطم بیاو بل څډيونه ونوغه وس کښ بیاو دې شو نو هغه تلم خو خطو دغه خبره واځه و چې داغه تنبييل صلاتو والسلام دین اسلامه انا غير ملوم اور اسيتو هغه د نبوتو يعني قش اصحاب کرام او خلافات شو او هغه را پته د ترتیب سره و او بکر صدیق ام سالم وختو عمر ام سالم وختو اسما نه په دور کې قطعه شو بیا چې کوم نو وصل لغي وشو خلافت بیا مقرر شو د جنبيه السلام اشاره ته خلافت ابو مقرر کړه او ابو بکر وسعت عمر د پار کړه عمر هل حل ولا قضې کومې ټی جوړې کړاله خلافت د پار اسمان نه شو شهید شو تر دې موخه الهونه شو مدخله افصل سره کرشو خو بیاځم وینو اغا وصل شو پچا تعالی جل وعلا ان هو سره اوسو بکرنه هو نبی رسول الله می جذور تیری فوک تعبیر به زو باسه او دای زکچه مده کې د نبی له صلوات والسلام شان دا ددا او فوک تر دا دا شان دی او فلیک دا غره شان دی نه زمای یو منقبت شي بلکې نبی سره خپل <سیدیت> صفت بنا کولو اتوازو پا وجباندی کل زورت پا وجه کلم دینا خم ولا فخر و سویل نوزکا و بکرسدی کوئی چیز بلک واضح خبرو کنید خبرو کنید نو پا شاید نویا و بکر قربان دیش بلار زمان مونو زمان خام آقا ما اپریدیج زی تابیرو باسم نبیر سرمی تابیرو یزدان و سایبان <سؤال> <سؤال> د اسلام ده زولا سایبان واریز در اسلام آغا سایبان ده وارچی را تلیگی ده ده د ده گبین ده قرآن ده نرم او خواهگا دوانو مزدق یو اگرزه ولو ممکن ده چې دیون مرادش ده ده ده ده مفهوم و مقاسیدم و دبلن ده ده ده ده ده الفاظ و و بلاغت هر چیز یا ته اون کې له کوم کې انداز یا ته اون کې له قران او کوم سره اون کې نه هر چې رسېږي د اسمانو مې ګناح هغه چې تبي نه له پيامبر او توچت به وني دې له راستنه پځې سره نه الله باغوت کیږي به وني دې له راستنه باندې الله اوچت دې اونې دې له تړنه وخت به و دې شي دغه د پاره او هغه موچت دې دا تابې الله اي ته باندې سنني خامخما ته بیانې ستور وختاتو رسیدلې پرې هوکې سي حتا کنه تاشه نبی عليه السلامي رسیدلې باز تا حتاشه ده بازنا نو بکر دي قسم کوم درګونه لابي هم ون مات باندې کې سماغاته 20 نبی عليه السلامي سمونه مور کا دې ترخه الله الله او دې دي کې کو مګ له ملي وکړی ته موږ هوښار هيو ضروري سواله چا څه خت아이 شولې چا وی خت아이 را شولې د نړیي انسانو وجود کې دیولې تعبیر کوله یې زنو غاړي چا وی خت아이 را شولې چې د سمن او حسن د یوم اسلام قرځوله او ښاډه او چې فوران حدیث نشه ذکر کولې دا مختلفی خبری خلقو کرنین خطائی او گنگوہی رے محولا دا غطولی رتکڑی بے اخپذرائی بدی کی داری کلی رہا جماع ذین کی کې بدی کی, کی بازی خبری راسی وی چرا غیر تفصیل پر کاروک و دا غ تفصیل نبیل سلام کولے شور و دا غ تفصیل و نتول. لګري حدیث نظام عالمي ظاهرنه چې کوم کله separatist اشور نبی ته اغه یو ځای پی ورخی حالانکه اغه رسینوه بلکی خط قطعیدن کې كي یو لکه عثمان زموشي او سره تهون کې بلو چاله رضا حدیث کې غزه یو تعبیر وشو سید نائب دام په حکم د منوب کې وردرې وجه نبی رسالت السلام او تعالی خبره کړو حق تعالی تمامه خاتې په دې کې د صحابه کرامو موقام معلوم چې اولو بکر بیا عمر بیا عثمان بیا علي وای دې کړه هیڅ څه جواب مازی وې دې چې وزن او پیږي د ماوري پر سره وښوده پاره نو چې دا عثمان او دالی وزنونه شونه مانله عثمان مقام دې روچته ولیک ماوري پر خو دې وزن شه چپرګډي روخه دغه وزن نه کوي یا کوي انګا دا کم دی خدا خبره صحیح نه ده نو خفغان د او کو د پیتنو چې په دې ته په دې توګه اشاره وکړه رسول کریم رسول الله په پریشان شو یا د ایمان بخاریم بخاری هم ذکر کړی دی د ابن عمر په دې باندې ښه راځي چې دا عثمان رزهونه پس ته ملک وې حال کې د طول خپل کوي په هغه د جاجره نه هو کوم چې وناغه علامه حاجی نوبوت دا یوه ده چې د سمه نه پاره تر اخیره سوم مبارکه او ودلې جماعت به ګاش په یو څل세 سالې چې ابو بکر څخه په رسول الله پوري او څخه په ابو بکر پوري عثمان څخه په عمر پوري بیا بیروي چې کلمند نه بیرته نه خوانه پات موږ چې رسول الله صلی الله علیه و عليه ان هتل نه بازو باز پوري اده دي د خلافت کې کم چاله لګره په خپل نبی عليه السلام دا خبره وکړه اور اس تر وایت کی دا ذکر کوي پاکی دار غلني چې ان رجلان قال یا رسول الله رائت قال نزل من السماء یکي رسول السماء دره خود شو د سماره پر وایت را او دغه سي بخاري چې نو هغه کوم ذکر کړلی چې نبی عليه السلام خو دروټه کړی د کوی نه راوستلې کی نبی عليه السلام خو د کوی د تیری ورقیل قلنا ذب جبهه عبد ابن حجر وی داس سیاق معلوماتي اول خوب دليله نبی عليه صلوات و سلام د اسمانه درسي او بیا وبچون کی اسمان را خوځي حوض ده نبی عليه صلوات و سلام خوبري دليله حوض د بودر استلو کوینه او دا بکر نه و راوی ستوګي کبزور کې او ابو بوهاري کې دا مرز چې الله دې او تبخنه وي خو د عمر رضی الله عنه په دور کې نو دي کوم دا و چې د ابو په دور ډیر داسې کتنی راغلي چې غریب استل کړه او خلافت زمانه کمه و او د عمر زمونه په دور کې صفاشو هغه تقریبا ابو بکر تیر دا پلا پت دا ور ډیرو پتو هاتو شوب د سبحان الله په ځانه کې ډیرو شو واه عراق ها کې له ټوګې په کمزورتیا واه یو مرغه اریاتون لګین ونی و لیکنه وڅک شو واسمان اغدایی د ویدر خمورشو باعدی درگیون فانت شتت او وجرا قیدا او طوش قرابا این این سندین مراد اغدا د و جیده با خلافت کی شو جمال او سفین حا نتامخیرن خاما خدتاوسبا اشلوی او شام صلویخ صباح نم منہ کی دغنه مقدمہش عمان نو طول و تاسو ننوه دی او سیب دمشق او عمان وراځي په شیتوانه شوارن ودی دا کم دا غت الله تعالی دی دې کما وخت دی او دې طالحات محمد عاملی ملي قال لقد اننا اوتینا رؤيا دې شې دینه تیمور لغ مرادی چې اتمی سړی پاول چې هغه حمله کړو په شام او تقریبا ټول شېمی خپل غریب راوستي او دیمش ته پاتې شي وايي په غاړو جنگونو کې د خیمه د مسلمانانو ځای د مرکزی مقام با یوزمکه چې غي ته وټاوي دا دیمش خو ته وټاوبشته او په دنیا کې چې کم انضه بللات دي که نهډیر مضلار زیګو پاکې یو غوط د تور سرور ااعله په کې غوته بلڅغ بل اوبللهبل بل, اوب بل دا به د مسلمانانو یر وختې چېکری محې بر شي دا مرکزی ځ و ذین اپا اوسو د حجاج بن یوسف د دې سیرت یې ځی ذکر سی خدا غدي خوش خبري تاسو په تر کې د عثمان رضاوه د حاضر نه او په من کې د احلی سنت والجماعت د عقیده خدا ده چې عثمان رضاوه افضل له د علی رضی الله تعالی عنہ نه ولا غدر جره خو بل طرف د حکومت کې اختلافات او شوب او امیہ خاندان غدی عثمان زمطرب تا و بنوشم 44 زما ہوتا او حاجیونی سبد او مای خاندان گورنرو نو په خپل تقریونو کې د تقریر کې ډېر ټکلو نو دبا دبنو امیو او چتوال ذکر کوو د بنوشمو ښه کریم د حیاتنو غلط مشتغل ووی میثال صفات د اسمان پر زلاب شان د صفات د ای سبلی مریم د په مقابله د یهودیکو ګورو سمرغدین پرچو ادايات دی ویو تفسیر وی ولکو اس قال لا یسرین متوفی ک ورافیو ک الیہ ومطهرک من اللذین کفرو نفرابع بکی بشاره د مش توکڑا شدا د مش الله پر تکلې او مو ته یوه کومه نه لري دی اشاره او د جائراخ ولچې نغره حاجی را مو مراد دا ګورسم دا غلط دی سپت وکړه ایشیر الینا بیلی و اله اهل الشام اچھا د دې کله خبر کوله چې نبی رسول الله وسلم د بدر په مقباني او اسماني نه وکور دغه راه پري شوو چرغان ليمارواله واجب ده بوله بدر ته خلق نه تاسو کوشتان ته پوسګومه چې استاد یو کس پر پوسکولاجي کې ډيري زمتني په کله غري په اړه په حال کې جبر د سوګناشي او چې د کور کې دري خبره واځي او چې کور ولا ته راوچي کنه مدام ده اشاره کوله هلته غلط کې خلال نه ګدارو په خپل اسماني نه وکور ولاه هدي واجب ده شو پری او دې يم شو دي چې نړی ته بل موقع کې دا وته بو موقه کې باندې کور کې پرې خلک دوه موجود موږ دې شو دي فقظ د ما په خپل ځلکي وي ربي بن خالد وي چې لا نه فارما لازم ني چې د واستان رستم نن په همیشا او کما یو قوم یا مونږ ستادي جهاد کوون زسر جهاد کوو منګور ته ودا کیږي دې ترشې او جماجم کې جنگ کو تل دي چې ترش باندې قتل واقعي ذکر کړو کله اواق